în Întâmpinându-și audiența cu un cald, bine v-am găsit, iubiți ascultători, preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, va aduce programul numărul 115 în următoarele 30 de minute. Gândurile împărtășite în cadrul emisiunilor noastre sunt constituite dintr-un mănânchi de meditație și de explicații asupra tuturor versetelor din Noul Testament, adaptate apoi și transmise tuturor iubitorilor oracolului lui Dumnezeu. Înainte de a intra în lecțiunea de astăzi, să ascultăm o poezie compusă de acela care a fost fratele Ioanid, intitulată «E frumos». E frumos când poți în viață să fii darnic și milos, să te duci de dimineață, să ștergi lacrima răzleață. E frumos. E frumos când zboare ani, să-ți faci viața un prinos, să hrănești cu drag orfanii, să-i ajuți pe toți sărmanii. E frumos. E frumos când nu-i răpusă jept de un gând fălos când în taina nepătrunsă îți faci haina cea ascunsă, e frumos. Însă, fapta cea mai mare, darul cel mai de folos, e să chemi pe un om pe oricare dintr-o viață de pierzare la Hristos. Amin. Într-adevăr, mare cinste este pentru un pământean aceea de a chema la Hristos pe un suflet pierdut. Slujba aceasta se face în chip minunat și cu un efect uimitor prin pilda unei vieți trăite în ascultare de acela la care vrei să chemi pe oameni. Iubite creștini, cum stai tu în privința aceasta? Este viața ta o chemare la Hristos? Să ne rugăm acum să cântăm o cântare, apoi să ascultăm mesajul zilei de astăzi. Doamne Dumnezeule Ceresc, fă-te rugăm ca prin ascultarea mesajului cuvântului tău celui sfânt și de astăzi să devenim cu toții niște pricini de întoarcere la Dumnezeu a tuturor acelora care ne înconjoară. Amin. Să modelezi mereu din humă soare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 să faci ca să-ți își nească totdeauna izvoare de viață în pustie Să nimicești oriunde vezi minciuna Ești lujba sfântă rânduită ție Să nimicești oriunde vezi minciuna E slujba spânta, să faci ca să-ți nească totdeauna izvoare de viață în pustie Vai ce slujbă minunată când te gândești câtă pustie e lumea aceasta, câtă lipsă de dragoste Și ce minunat este ca tu să fii un izvor de dragoste în lumea aceasta, de înțelegere, de bunătate Doamne ajută-ne pe fiecare să primim pe Domnul Hristos în inima noastră într-o măsură cât mai deplină, ca din pricina Lui și din El, prin noi, să izvorească aceste izvoare în pustia aceasta secetoasă a lumii. Iubiți ascultători, pătrunzând în lecțiunea noastră de zi, numărul 115, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 30, partea a doua a versetului, care spune în felul următor, Smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar greul strângeți-l în grenarul meu. Ne aducem aminte că Domnul Iisus a spus ucenicilor pildă aceasta, și cu privire la zmulgerea Neghinei, ceea ce noi facem de multe ori înainte de vreme, el spune că această slujbă este încredințată sfinților îngeri pe care ei o vor executa la sfârșitul veacurilor. De obicei, Neghina nu se leagă în znobi. Ce rost ar avea această muncă în plus dacă ea și așa va fi iarsă? Cei care s-au ocupat cu agricultura știu lucrul acesta. În înțeles duhovnicesc însă, are o mare însemnătate legarea neghinei în znopi. Cuvântul Domnului este adevărul și vrea să ne descopere tainele spirituale folosindu-se de diferite asemănări. Neghina sunt fiii celui rău, așa ne spune însuși Domnul Isus la Marcul 13 cu 38, iar greul sunt fiii împărăției. Grenarul este împărăția fiului dragostei în care sunt strămutați toți adevărații credincioși încă din veacul de acum, așa cum citim la Coloseni 1 cu 13. Greul este strâns în grânar zilnic. Fiul dragostei trăiește în împărăția dragostei. Fiul luminii trăiește în împărăția luminii. Fiul păcii trăiește în împărăția păcii. Și nu numai în viitor, ci chiar de acum. Alegerea și strângerea se face chiar acum. Oricine este născut din Dumnezeu, chiar aici pe pământ este în împărăția cea sfântă a Harului. Căci cine nu trăiește de acum în această împărăție, cine nu o are înăuntru lui acum, nu va avea și nu va fi în ea nici în viitor. Dacă grănarul este împărăția lui Dumnezeu, duhul de partidă ar trebui să fie snopii în care este strânsă neghina. Domnul Isus vrea să strângă pe toți copiii lui Dumnezeu într-un singur trup, într-un singur grănar, așa cum citim la Ioan 11 cu 52, dar cel rău vrea să împrăștie. De aceea s-a trudit satana și se trudește să înființeze cât mai multe partide religioase, ca din ele cei răscumpărați să se ridice unii împotriva altora și prin lupte să se risipească. Copiii lui Dumnezeu, deși sunt împrăștiați trupește prin partidele religioase din creștinism, sunt totuși uniți duhovnicește prin același duh și prin dragoste. Ei trăiesc în aceste partide, dar nu au duhul de partidă. Cei care au duhul de partidă nu sunt fii împărăției. Și ei sunt strânși în snopii diavolului pentru focul judecății din ziua de apoi. Ce chinuiți sunt cei legați în asemenea snopi și ce fericiți sunt fiii împărăției, fii dragostei lui Dumnezeu care trăiesc de pe acum în duhul împărăției care va veni. O, oh, ce de glorioasă! Avem toți cei cu adevărat credincioși Domnului Hristos! În versetul următor, versetul 31 de la Matei, capitolul 13, aflăm că Domnul Isus continuă vorbirea cu ucenicii spunându-le o altă pildă. Citim versetul. Isus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Analiza poate servi ca mijloc de cunoaștere pe baza asemănării a două obiecte. Trebuie însă ținut seamă și de deosebirea specifică. Asemănarea nu este același lucru cu realitatea. Spre exemplu, pâinea pictată seamănă cu o pâine reală, dar nu este același lucru. Grăuntele de muștar este icoana vieții, a adevărului și a binelui. Dintr-o sămânță mică se poate umplea pământul întreg de viață. Se povestește că în America de Nord nu erau vrăbi și din această pricină nu se puteau dezvolta nici pomii fructiferi, nici ogoarele, căci anumiți dăunători, gândaci și omizi le stricau. Cuiva i-a venit odată în minte să aducă din Europa câteva perechi de vrăbii. În puțini ani s-a umplut America de vrăbi. Iar se povestește că în Australia nu erau iepuri. Cineva a dus acolo o pereche sau două de iepuri și în câțiva ani s-au înmulțit așa de tare încât a devenit un pericol pentru populație. Vedem deci că și viața și adevărul și binele au începuturi slabe, dar până la urmă umple totul. Lucrarea lui Dumnezeu, împărăția luminii mântuirii, de asemenea este nebăgată în seamă la început. Dar va sfârși cu o biruință totală Dacă acest grăunte de muștar al împărăției lui Dumnezeu L-am primit cu adevărat în țarina inimii mele El va încolți, va crește și va umplea întreaga mea ființă Căci unde este viață, este progres necurmat Unde este numai închipuire, acolo este nemișcare descompunere un tablou care reprezintă un copil, tot așa va arăta și după 100 de ani, dar un copil viu crește și se schimbă în bine cu fiecare zi. Oricât de mică ar fi lucrarea adevărului la început, ea va avea o biruință strălucită la sfârșit. La fel ca și sămânța de muștar, trebuie să stea o vreme ascunsă în pământ, nevăzută de nimeni și care pare a fi nimicită pe veci. Dar la vremea potrivită va răsări, va crește, va rodi și va umple tot pământul. Așa este și pe plan individual, cât și pe plan colectiv. Biserica Domnului Hristos, această slăvită împărăție a luminii, deși a stat ascunsă în pământul tuturor încercărilor și prigoanelor, Până la urmă va sta pe tronul slavei, în văzul cerului și al pământului, în văzul îngerilor, al dracilor și al oamenilor. Sămânța de muștar poate fi și un simbol al atitudinii critice. Crezi ce crezi, dar primește în inima ta un greunte de critică a ceea ce crezi. Acesta va crește și te va transforma într-un om nou este de mare importanță să lași totdeauna deschisă o ușă și pentru un alt înțeles al unei probleme. Dacă închizi toate ușile, ești în pericol. Atâta vreme cât suntem oameni mărginiți și cât trăim într-un mediu potrivnic, să nu închidem toate ușile inimii pentru cunoaștere, motivând că ceea ce am primit este adevărul absolut. Cine se închide în felul acesta devine sectar și luptător împotriva luminii adevărului care merge mereu crescând căci așa citim la proverbe 4 cu 18. Versetul nostru spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un greunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Să ne oprim puțin și la ultimul gând anume l-a semănat în țarina sa. Dacă nu-ți semeni credința cum o să crească? Vezi Matei 21 cu 21. Dacă nu-ți semeni dragostea, ce o să răsară? Dacă nu semeni cuvântul Domnului în inima ta, cum să se nască în tine făptura cea nouă după chipul lui Dumnezeu? Să fim foarte atenți la citire. Cine citește Biblia numai pentru alții, nu va avea folos de mântuire pentru sine, dar cine o citește ca pentru sine, va fi binecuvântat de Dumnezeu cu harul său cel nespus de felurit. Versetul 31 și 32 citite împreună de la Matei 13 sunt în felul următor. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muștar. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Iubiți ascultători, să extragem ceva și din versetele acestea. Observăm că o latură a împărăției lui Dumnezeu este lăuntrul nostru, adică în viața noastră personală, așa cum citim în Luca 17 cu 21. Dacă un credincios nu are împărăția lui Dumnezeu în el, aici pe pământ, și această împărăție să fie văzută de toți, nu va avea parte de veșnica și de plina împărăția lui Dumnezeu în viitor, când Dumnezeu va fi totul în toți, așa cum citim la 1 Corinteni 15 cu 28. La început, grăuntele împărăției din inima noastră este nebăgat în seamă, dar cu trecerea timpului și în urma ploii binefăcătoare a Harului și a Cuvântului Lui Dumnezeu, crește, se mărește și se face un copac mare care este văzut de toți de la mare departare. La acest copac, toți obosiții, toți cei lipsiți de adăpost și toți flămânzii din jurul nostru, Vin, trebuie să vină, să se odihnească, să se adăpostească Și să se hrănească din ceea ce a făcut Dumnezeu în noi Împărăția lui Dumnezeu este pace, odihnă, belșug, bucurie în Duhul Sfânt Roman 14 cu 17 și putere, cum vedem la 1 Corinteni 4 cu 20 Dacă într-o inimă nu se văd aceste lucruri și dacă nu se vede creștere continuă în ele, încă nu are împărăția lui Dumnezeu în ea, sau sămânța semănată a murit din pricina neîngrijirii. Și ce slujbă mai putem aduce noi lui Dumnezeu și împărăției sale, dacă nu avem în noi această slăvită împărăție? Biserica Domnului Hristos este, de asemenea, împărăția lui Dumnezeu în mijlocul lumii. În acest copac trebuie să-și găsească adăpost și odihnă toți păcătoșii și, într-adevăr, își găsesc dacă ei află adevărata biserică. Dar dacă într-o biserică sau într-o adunare religioasă oarecare nu se observă semnele împărăției lui Dumnezeu, așa cum s-au arătat mai sus, Ia în loc să devine un locaș al lui Dumnezeu, devine un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, așa cum citim la Apocalipsa 18 cu versetul 2. Deci tot păsări locuiesc în ea. Așa este și inima noastră. Dacă nu este o împărăție a lui Dumnezeu în care păsările cerului să se poată adăposti, atunci devine un locaș pentru păsări necurate și duhuri drăcești. Goală însă nu va sta niciodată. Este momentul să ne întrebăm, ce avem noi în inima noastră? Ce am eu? Ce ai tu, iubite ascultător? Versetul ne spune că, după ce a crescut, este mai mare decât zarza vaturile și se face un copac în așa fel că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Este vai de cei la care, după ani de credință, sămânța aceasta nu-i mai mare decât zarzavaturile. Ea trebuie să ajungă un stejar falnic și puternic, unde pot să se acuiască păsările, să dea umbră vitelor, adăpost și acoperiși tuturor, și apoi căldură pentru casă. În adevăr, arborii ne învață ospitalitatea. Ei au ușa deschisă pentru păsări, insecte, vite, veverițe și oameni. Un arbore mare întreține mai mulți musafiri decât hotelul cel mai mare și lucrul acesta fără plată, el crește tot în sus. Mesele cele mai mari cresc în vârful copacului.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 Oricum, iubiții mei, orice tâlcuiri și a dat cuvântului lui Dumnezeu, adevărul veșnic al lui Dumnezeu strălucește cu putere în mii de fețe, luminând inima sinceră și credincioasă. Ferice de acela care vine la lumina cuvântului lui Dumnezeu și se lasă cuprins de ea. Dăm citire acum versetului 33 din Matei 13 care sună în felul următor. Le-a spus o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se asemănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Deși aluatul înfățișează de multe ori învățăturile stricate, așa cum vedem în Matei 16 cu 6, Marcu 8 cu 15, 1 Corinteni 5 cu 7, de data aceasta, Domnul Isus ne dă ca o icoană a adevărului. Aluatul în sine este o îngrămădire de ființe mici, de fermenți, care lucrează în ascuns, transformând întreaga frământătură. Așa este împărăția adevărului. Unde pătrunde ea, transformă totul după felul ei de a fi. Și după cum aluatul face deplină unitate în plămădeală, contopind toate firișoarele de făină în pâinea gustoasă și datătoare de viață, tot așa și împărăția harurilor lui Dumnezeu produce unitate și într-o singură inimă și în mijlocul tuturor credincioșilor. Lucrarea unității nu se face dintr-o dată, ci ea se face în taină, petăcute și continuu până când pâinea minunată a vieții din Domnul Hristos ia forma definitivă și este văzută de toți. Puțin aluat a unit și a dospit cele trei măsuri de făină. Puțin din adevărul curat al învățăturilor Domnului Hristos sfințește încet, încet Duhul, Sufletul și Trupul Omului, după cum vedem la 1 Tesalonicen 5 cu 23, căci până când cele trei părți care compun omul nu sunt pătrunse de adevărul, de aluatul adevărului, până atunci nu devine pâine dătătoare de viață pentru cei din jurul lui. Până când rațiunea, adică mintea, sentimentele din inimă și talentele omului nu sunt dospite de minunatul aluat al împărăției adevărului, Până atunci, Dumnezeu nu îl întrebuințează în mareța mare sa lucrare a vieții și aluminii. Cele trei măsuri de făină, când este vorba de adunarea credincioșilor, pot fi înțelese în felul următor: învățătura adevărului, trăirea adevărului și vestirea adevărului. Toate acestea trei, când sunt unite, dau plăcuta și de viață dătătoare pâine care slujește ca hrană celor frămânzi după neprihănire. O adunare sau o biserică creștină, care nu îndeplinește aceste trei condiții, nu este după voia lui Dumnezeu și nu poate fi folosită de el pentru înfăptuirea planului său între oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la acest verset, zicea ce nenorociti suntem noi astăzi, că fiind un număr atât de mare de creștini, nu putem să fim aluatul pentru a converti ceea ce a rămas. Noi, care trebuie să fim destul de sfinți pentru a sluji la convertirea a zecilor de mii de lumii. Încheia citatul. O frumoasă interpretare alegorică acestei parabole face și Sfântul Ilarie. El zice... Domnul Iisus Hristos se compară aici cu aluatul de făină, care comunică însușirea sa întregei paste. Femeia, care în acest aluat simbolizează sinagoga, primind pe Domnul Iisus Hristos născut în mijlocul ei, l-a ascuns în așa chip că l-a condamnat la moarte, închizându-l în mormânt. Cele trei măsuri de făină în care a fost ascuns aluatul înfățișează legea, prorocii și evanghelia, pe care el le-a concentrat în sine atât de desăvârșit. Încheie citatul. Dragul meu, a pătruns în inima ta fermentul adevărului Domnului Isus Hristos? Ești și tu o frământătură nouă din care să iasă pâinea cea datătoare de mântuire? Iată întrebări foarte însemnate care te privesc în mod personal și la care... Trebuie să răspunzi sincer. În versetul 34 de la Matei 13 aflăm că Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pilde. Este important de știut că tot ceea ce a vorbit Domnul Isus Hristos poporului era numai pildă. Toate adevărurile duhovnicești au trebuit să fie îmbrăcate într-o haină materială, să li se dea un chip pământesc, ca să poată fi pricepute cât de cât de om. Sunt lucruri dintr-o treaptă superioară a vieții care, dacă ar fi fost puse așa cum sunt, ar fi fost pricepute tot așa de bine cum ar pricepe un câine, matematica superioară sau chimia. Sfântul Apostol Pavel a fost răpit în Rai, adică într-o stare superioară de viață, ieșind din mediul pământesc, din mediul materiei și a auzit cuvinte și a văzut lucruri care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească, de citit 2 Corinteni 12 cu 4. Adevărul duhovnicesc fără văl nu se poate pricepe și nici nu se poate purta, el are o față atât de strălucitoare încât orice ochi pământesc ar orbi privindul și are o putere atât de mare încât orice ființă pământească ar fi zdrobită. Dacă nu se poate umbla oricum cu anumite elemente materiale, cum ar fi de pildă radiul, vitriolul sau alți acizi, pentru că ar fi periclitată viața, cum s-ar putea umbla cu lucrurile dumnezeiești descoperite, fără o îmbrăcăminte materială, și să nu pericliteze viața. Iubiți ascultători, ne încheiem aici lecțiunea noastră 115 și acum în cele aproximativ două minute care ne-au mai rămas până la încheierea programului am ales să dau citire la două cugetări pe tema suferinței una scrisă de Fericitul Augustin și cealaltă de Sfântul Ioan Gură Fericitul Augustin s-a născut în anul 354 localitatea Tagasta, în Africa de Nord. Opera lui Augustin este considerabilă, nefiind depășită cantitativ decât de cea lui origen. A scris 93 de lucrări în 232 de cărți, afară de predici și scrisori. Iată ce spune el despre suferință. Cine nu se îndurerează și nu suspină ca un pelerin pe pământ, acela nu va fi cetățean al cerului. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia probabil în anul 354. După întoarcerea la Dumnezeu s-a botezat în anul 372. El a scris peste 500 de omilii, a mai produs opere dogmatico-polemice, apologetice, ascetice, educativ-morale, scrisori și liturgia care se obișnuiește astăzi în Biserica Ortodoxă, bineînțeles nu în forma actuală, ci mult mai simplă. Iată ce spune el despre suferință. Apele suferințelor umplu cămările sufletului nostru cu rodul minunat al pocăinței, fără care, în legea Harului, nu este mântuire. Deci, fiind rodul necazurilor și durerilor, părerea de rău pentru păcat, ar fi tot atât de nefiresc să ne revoltăm contra lor, pe cât e de nefirească revolta agricultorului contra ploilor care fac să rodească spicul de aur și umplu grânarele sale cu bob de aur. Doamne, mulțumim pentru toate încercările prin care ne călești. Amin.